Në gjëmatin ndëruar dhe të vazhdojmë sot prapë Në temën tonë të hapër në lidhe me librin e Allahu Gjelle Gjelaluhu Dhe surën e zgjedhur për këtë Ramazan, surët u laraf, me ajetin 65, insha Allahu Teala Dje në pika, ma shkurët se të shkurëta Të kem qeshqen e ajeteve kuranurët të cilën kishin të bajnë me sistemin Endarje së njerëzve përka Pranimi asaj që ju vjen prej Allahut në përmet një Për nga merit edhe samë se Cëllit do qoft aj Sistemi i njerëzve për ka pranimi Ashë ndanë dipjes qish prej fillimit Pra, nuk janë sot do musliman e do jo musliman Po janë qish gjithë mord Qish në fillim Prej cëllit fillim pra Prej adit Kur Allahut dëvërtetën ja prezentoj njeriut U danë njerëzit në dipjes Ta shti një pytje të da bojmë sot më një herë edhe do drevim ajetët e pjesës ditë temës të jemi në ta. Në lirë me atë e gjithë që kemi trasu. Bëjnë pytje njërzit ulemot. Ju thoi në kështu. Pasë që Allahu ashtë një. Pasë që e vërteta ashtë një. Kura në i kerimi ashtë i vërtet. Islami ashtë feja vërtet. Allahu që të feja nuk pranon. Kështu s'pa ku ashtë e vërteta, e në thoi në të një njërzit. Pse pras kështë shumë fejë? Pse me pas shumë fejë? Pse Zotis i krioj njerëzit një, gjithë sej një fejë? E pasi që i gjennet ka dhe gjennem ka, egzison të vetëm njoni, gjithë njerëzit ishin gjennet, gjithë njerëzit ishin musliman, pse të shkojnë do në gjennem? Kështu njerëzit pysin. Pra, a jetët që kemi spjegu gje, kushka në nënvizu, edhe ato që do të spjeguim në sotin sha Allah, E nëse jetë prej të kësaj grupe të ajeteve janë një 15 a 16 më e më surë të larat, në sigurisët në nësë spjegojmë nësër. Allahu gjelle gjelalu e inderuar i gjemot, në për ashë përgjigjë për këtë pitje që 15 shekuj, që nimi e 500 vite, ka thonë, këne në nasu umëtën wahida, njerëzit ishin një popull, njerëzit ishin një fe, dhe njerëzit ishin të një mendimit, Njerëzit kishin një besim, tha Allahu këne në nëthë umbeten wahida, tha fëkhtene fu, e pastaj tha ata, me dëshiren e vetë, i ndryshuan mendimet. Do të thot, Allahu nuk ndryshoj mendimet e njerëzve. E po, pëse qoj kitabe praj, pëse qoj për nga merë, mas i si ja ndryshoj mendimet. Jo, a i nuk qoj kuran, edhe nuk qoj te vratë, edhe zhebure dhe inxil, për me ja ndryshu njerëzve mendimet. Njerëzve mendimet, Po a i qoj për me i sir ata që i ndrishun mendimet me kësi në rrugën e vërtet prap. Gjdo kohë që u bon devijimet, Allahu Gjelle Gjelalë u qoj një pengamari u tha njerëzve, këthani në binarin e shëndosh, këthani në binarin original, këthani në binarin e së vërtetës. Sa i nuk qoj liber, asë nuk qoj sistem, me ndrishun njerëzit mendimet me dal, me u bo shumë feje për e njërën. Kësi lojna nuk janë lujt në botë kurë, E pse është vëpra, pse njerzit ndërtuan vet qëra të fëj jashtë islamit. Allahu subhanehu ve teala në Kur'anin e Këndshëm tha: Inna ad-dina 'inda Allahi al-islamu, wa mahtalafa alladhina utul-kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. F dini i pranuar te u naç islami. E pse njerzit ndriquan? Tha, edhe kur ndriquan, të mbalni Kur ndrishu në këto punë, prej të lëzdat, thami mbaadi ma gja e humul ilmu, pasi që njeri ut ju prezentu e vërteta në mënirë shkencore, a dit do than e jo pra asa shë vërtet. Allahu e afroj, të gjitha argumentët për eksistimin e ti, për njësimin e ti, për vurjen e rendit, për zbritjen e sistemit bukur, organizative dhe ata shumë të bukur, njerëzit do pra, jo kej, do than jo këtë sistemi. Et tash mirë humorën bash. Pse ndodhi kjo? Pse do më thonë jo ke sistem? Se do kanë dëshirë gjithmonë që sistemi aktive të dominon mbi tërë. Do kanë dëshirë që ato të ulëcin. Do kanë dëshirë që rendi i aktive të hedh, e ato të dominojnë, ato të mbisundojnë mbi ti. Do kanë dëshirë edhe punojnë që ti të jeshë i ulëhur nga ata e jo ai edhe ti nga Allahu. Kto lojëna janë shumë vjetra edhe tash po luhen. A kivuru Kër ka qenë mreti Kër ka qenë sistemi mratnur Do njerëz janë konë shumë apër shtetit Kër ka arë sistemi komunist Qishkoj Qato njerëz shumë apër shtetit Arë ki sistemi qetër Të part njerëz u kapën qato njerëz A ke pose Do nuk pranojnë të jenë të udhequr Po pranojnë të jenë udheqës Vetëm ajnumër mendojnë ato i këpuzve ju bantaman. E ta është mendojnë eventualisht dë një shtipje e modhe, dë një shtipje, e i qëmë të jenë të odhequr, ato sakrifikojnë shpirta. Ato vrasi njërës, ato misi njërës me dojnë mënte, përta ato së në rinë poshtë. Rastin më të freskët e kejnë në popullin tonë. Rastin më të freskët e kejnë në popullin tonë. Kjo në unë që ka pospjegoj, a shkoran, nuk Se jo joma ti jam me di gjithmonë, jo ti na, jo ti un si jam, edhe zdut jam politikan, po e urrej politikën. Çu kemi thon? E urrej se doj. Në Shqipri ishte sistemi embratnor. Kishte rregull ather. Kishte rregull. Ulemateton shqiptar i konsultoi bota islame për përpri për përzije shumë të mëdha. Në rast e shumë piqe Në rast e shumë të ngoshta Kërëm ledhe në ulemate botës islame Për një fet fat për gjithshme I konsultuan edhe ulemate shqiptarve A ke dëshirë me ditë dënja me eman Që tjëshe i vërtejë se kjo ndodhi Babën e vebi Suleiman nga vojgjit E konsultoj bota islame Osh Suleimanit Ishte shkodran E konsultuan për piqe Oja Hasan Tahsini ishte prej Çamërie. Ishte rektori i parë i Universitetit të Stambollit. Shiftar. Rektori i Universitetit të Stambollit, a Universiteti i Stambollit ditët e ati ishte më i fuqishëm dhe më i përgatitur se Universiteti e Azherit sot. Jo atari. Ai atari ishte më i fuqishëm se e Azherit sot. A kuptove? Kush kemi gjën në anë ditë? Ndrequ. Nasërdin Albani, ashtë, që fare ashtë, pa u futë në detalët e ti, bota islame sëtë, ashtë gjala, jordan jeton, bota islame sëtë e njefë për djetar të kalibrit botnor. Shua i Barnauti, ashtë djetar i hadisin jordan, bota islame e njefë për kontroluz të hadisit në, në, të, numrit, të kalibrit nëmër një, qiptar. Abdul Kadir Arnauti ashtë në damaskë, Gjuha islame e një për dietar të hadithit të njohur, e citosh kajca e Katas, janë, do ato thënievën se ju thamon kështu, kanë qenë bile, janë throhat e ulemove të mbudhë që kemi parë në kohën e Zogut. Kur ra sistemi komunist, ai s'diqesh ka më bën çfarë stan, qorr. Sistem qorr. A me Zogu kë vrau ata, vran këta Zogu e rastroj këta, rastroj këta ai Gjertri Alipasha Tepelena, kinçetri. Shkoi 60 vjet u bashkë u vau pas, ka nevojë për shpjegim. El Sala Edhe vunjë një rënd vetin Me mundësita atina A shvend të bëkuar Një rënd vetin e vunjë Por të prej punve mad bukura që i boni Eshti një shtetin Shqiptar në konferencen islame A tje kër e ka vendin A tje e ka vendin Me të 25% musliman A tje e ka vendin se aj Kish dalë, enverhojgja Kish në dherë prej konferences islame Aj është e 550 vetë antari shtetit islam. Shqipëria ishte 515 vet antare shtetit islam. Erd, aj krijetari që shkoj, së më minu dhe fare kushishe dhe çka ishte, po e bone ate që e kishë obligim, me bo, po, ta është erd, fatos nano. Erd, fatos nano. Krijetari i, i, i, i shqiptarve, fatos nano, prej gretjie në posë zarf, ishtim zarf grek, Fatos, u të më falëni Plëp njerëz U, u habita një natë me një dhomë Unë thash, kush me ndonë se fatos nano a shqiptar Ju thash kështu Kush linguista, a ka këtun ku ma nubë Njerëz që ka miren me gjunë shqipe Në të miradhite dikush një zetem Nga që ka marojnë shqiptarve me së në fun Kja jap nish një këto ke dije Një zetem nga shqipt me së Që ka marojnë në fun Unë të pëtilo tash një minut e gjimës në gjami ti gjoj Pra Edhe emnat shqiptarve shka marojnë fund me o Veç një emën maron shqiptar me o në fund Culli kur t'kaje i ma gjupit i thot babo Veç kje emën maron me, me, me o në fund Kjertë kejt marojnë ndrishe Ja saliju, ja bedriu, ja hasani Ja me i, ja me u e emnat ma shkolor E ato femnor me e edhe me anë fund Ska me sënë fund Me së maron si mitisi, mitësotakisi, të papadopolosi, makariosi të marojnë me sënë fun e këtë qërë tash kështu pra kështu janë gjona er të përën pun prej aktiviteteve që i boni a i tha të përën pun prej aktiviteteve të dukshme tha lëmë të mirë konferenëtës islame lëmë të mirë konferenëtës kështetë i shqiptarë kur ban kush përdo për i bedahirës me gjëmbar e kush përdo për i pëja hek gjëmbarët të i be për e ban të mu lek kush për ka qefë, qish p E për me ardhë kiçka boni sakrifikoj 15.000 shpirtat do të vërame, do të plagum. Me ardhë, se zban për arhë. Kështu pra nuk ban për arhë, se do nuk pranojnë me qenë të udheqër, po dojnë, ja udheqës ja hitë zbanë. Ja udheqës ja ju vras kejve. E që ndonë, ja udheqës ja të mshëftat e shtetit i qesë për jashtë, me shka ka, me arme, me shka ka. Ja unë udheqës. Do kështu janë pra. A do të edhe 5% musliman, qëpare janë ato pra? A to thoi në shtu? Do të edhe 5% musliman, do thoi, këto thoi në shtu? Ska gajleve shqipë po full. E pra kështu do të abojnë, unë do të amërë një losë. Shtimë masatës e kam ma frute, dhe rajamijës e kam. Kur ta thosë minë amazin, do të dalë unë i parë, do të javë hi i meren, ka dhe të sopa, do të javë japë. Edhe ska me ujednu, se shqipë Ki ma si po folëship në të jape, ka një njëzët dajak, s'ka problem. E pranoni këta, jo, pra që në kanë punët mandrishe pak. Që në kanë punët mandrishe, ma gjallë pak përda shka me mëndu. Pak mandrishe përda shka me mëndu. Inderuar, Egyptin, shtetin me 50 shekuj kultur, edhe 50 shekuj para kësaj kulturë që ka tash kulturë që të tërë, e gjiptin të silet platoni filozofi grek shumë miri njorë në landën e filozofies a ditë kur hini në gjipt mas i kishkri gjithat o hulumtime filozofike vizitoj e gjiptin kur hini në Kajro edhe pas e qka ka në atë shteta gjesa unë këtu qenë këm një nzanës unë këtu qenë këm një nzanës ketë shtetë e ka u dheqë Muhammed Alipasha, shqiptar një sheku dhe gjimës Shqiptarët e ka në dheqë një sheku dhe gjimës. Pra s'ka kundur kush në dheqë në thajoni. Nëse thajoni edhe binak me pas thajoni. Kështu dhët me ndohet. Edhe binakën nëse thajoni, thajoni. I nënës. Pra unë e kam fjarë, kështë e kam fjallë, një shembol, pre shembol dhe shembol dhe të gjallë, ta saj që na kemi të bëjmë me ajetën suratul Araf. Ta wajla wa adin akahum huda. Për Nuhi në fëllëm që, sëtë so ard, për në nga mëri iksa i kohë, iksa i periudë, ikshte Yehudi a.s. Harët shumë, mas Nuhi të mani harët. Qale, ya qom i'abudu Allah, ta o popëll, o kom bi yem, bani ya Allahu ti badit. Qëto so, ta? Ya qom i'abudu Allah, o kom bi yem, bani ya Allahu ti badit. Ma lëkum min ilahin gëjru, si Nuhi ya medhone, sëkeni si që zhëtë qëtër vachë Allahu jellë jelalu epe la teptakun asë këni të dëvëqëmërija asë jëtut një Allahu gjëlle gjëlelu qalë l'malë ullëzina kafaru min qovmih inna nara ka fisa paha inna lana ra ka fisa paha nuhit i thanë për të shofim në humbjet madhe ku që kam bajt menje këti i thanë për të shofim në humbjet madhe në për të shofim bëgjall men dhe let pak paske nuk nuk qenë kej ranjosër pak paske kanë shë men e let نوريثا نوريثا ان نقم يهومب كيفا تندريش كيفا سي ثوين اتا تو كوندرتن قال يا قومي ليس بي سفاه اوه popoluar nuk jamendeletun walakinni rasulun min rabbil alamin jamijum pegamertaju pe jaospiegoi fjarna allahual azza wal jalalu wal azamu ublighukum risalat rabbi wa ana lakum nasihun amin fa anni a i spjegu si besnik i juaj që ka të to jam besnik spjegu si besnik fa atë fjalë që madha allahu ashtu si që madha jav jap juve as nuk paksojnë ta as nuk shtojnë ta unë jam e manetëgji unë jam besnik nuk jam të proj si që tha allahu ju thom po adhe ma pak nuk e lo sa ka thonaj a që ju thom juve e wa a gjibëtum anjaakum dhikrum min rabikum ala rajon që A mësë jeni habit dë një senë, tha ki, për nga meri nderuar, hund, a.s. A mësë një një një nga ju e zgedi, edhe i tha ti, ti, ti pa në spjegus? Mësë ka këtu dë një qudi elbet? Gje i ram një shembul, në lidhe me qifutet, kur i tha në Rasullaj, të alësatë usra me dhe muslimanve, se kur thoishen ato puven për neve, të një ne arpi për nësë qetra, sa një, pra, e masi prej juve, Shtis përdojmë pra, tis je praj Erdo një jahudit Të rasur lari së ratu sëram Me një vargë pytje Unës pëjtseki gjitha Të se është vargë i gati pytjeve që i banë Pëjtseki vetëm disa Thalja Muhamber Qka suti Në t'i bojmë disa pytje E nëse nga përgjigjës Si të vrati jo në i vërtet Dëmë me të besu në t'i e Rasulullah i nuk ju tha ative, po po përgjigjim. Sa po? A po e jip një besën e Allahu që po përgjigjim një besim, sa në po e jap një besën e Allahu që po përgjigjim një besim. Sa aj, sa një jahudit. Ja Muhammed. A mundesh me nga tregu? Ato njerëzit që fletën në shpel, sa kan fletë? Ato gjem të ri. Që hiken prej mratit grek, e kishtë emnin dokianus. Ah, me sënë funë e kishtë me sënë fun e kishtë emnin Dokianus qëtëri mbrat i grejgjiz e kishtë emnin Titis me sënë fun sa Rasullahi nësha Allah kjo ishte një pyke sa në mundesh me nga tregutin eve shpirti qisha është kur riku ven Allahu gjelle gjelalu që i Gjibrilin sa jesë elune ka një ruh ku një ruhu min emri rabbi Wama utithitum min el ilm illa qalil su ju spirtja sekretja Allahut atiz din kurkus tash nuk ka dit në të kaluarën nuk do të din në të ardhmen kjo do të jetë sekret përgjithmonë Allahu xhallal xhallu su ju kështu tani yahudit me vendi se po t'kesh e fillu me thoni një spirtja jeshil jonasim mavet joi holl joi katror joi kub joi ekse bota ma fare nuk kish me besu ama me vërtet kështu as për gjithë as akthan mu për ata si du një pak peri përtrim mo abetin, një kashore një njëri nga pytin eve për shpirtin, mu kështu u përgjyqëm me kuranë tha, mas i zdime u përgjyqë tha më zdil para poplit kës për nga thanë me një vend e nga detirun tani nga me mor rolin e pytësit edhe me pytat djetar i tham, nga zdim për shpirtin kur gjo, po të pysim ti e masjes dhe shpirtin i shka, a nga kanë zënë shka në gjumi gjumi shka është a i rona i leta, i Edha iki mi vata vesh zhuma ta meni magadhi, kimi notën keq shkoj marrim, nga znat çomi sa vale i lomi ngrem rat kur rjai kur çomi na, pik ka ven ka hi kur flema kapizhoma ta kahuna ka veshja, edhe kur çomi kadelaj. Kur çomi pi zhumi kadel. Edha at ban zhumi jam pi tama ne jot zhumi jot, u na muj me për dor kur të vim mik te ti, pi zhumit ana pi temit ble. Tamake bond nyon gall. Edha ati, sa me edhe këto po thojm hir si dush jam gati me ta bojë dall. Hir, hir. Inderuar, Allahu i sa një gjo është është sekreti imi. Gjithë madhria e jone dhe umetit është nate, se na besojmë se kjo është sekreti Allahut edhe si futë mi dorët ati. Tha thujë shpirti është sekret, është pëshëtësi e ti. Tha nja Muhammed, po të shpism halana. Tha ma jipë një besën që si të përgjigjëm sakt besoni. Tha sa në ta japë një besën se si të përgjigjës Sakt besoni se, se besojmë na Thanë këto Kur i nxanë fëmija babës? Edhe kur i nxanë nënës? Tha rasurëllare Se të seram Cili ujta mund dhe nxanë ati Tha me vende kje Kja është e vërtit Tha po kemi me të fit halana ati Tha po të fisim pra Kje ke mik Ti Tha kam mikë tha Allahun edhe me lajket e ti pite Gjibrili e derin fond kejt. E tha kushti bjene ato fjallë, tham i bjene Gjibrili. E tha njës pëtë besojnë, pra se që ta ne e kimi bashka në mitë. <gjë> <gjë> që ta shqyqo, majzë mërami unë të japë tije, për ditë ka njëzet lukuma, majzë mërami të abinjë një lesi, thot e, eh, ma si sëmë kiprua dhe sëtë lukumë, e që e kejtë për ti du, pra pa i ke hongër mojë poti do pse pse ska u boshti kur xhoso bosh, po tkallzova para ta para ta para ta para ta se sti audi apo do me dal që, se ka pas pin vakmenen me besu qafira se ka pas meren me besu pin vakta ke kush ta bienti e keta sa jibrili ma be e jo pra ket po ti doim se na e kimian me kata sa po sfaran nikos se ka u ka boaj sa kto me laqe qera e bin shivin e rahmet e brecetin Aqe Dibrili po po stërvit luftën, a na luftën që doim. Ja udhit se doim luftën. Sa almik e kemi. Kështu janë punët pra. Ktu Allahu i nda u mendimet e njerëzve. Çfarë kontributi është i ja Allahut dhe lellallë i njerëzit besojnë dhe Allah. Ja kontribut i kuja. Ja ku jam mas konflikt edhe mas mcerpsinave të mos besimit njerëzve. Kush çe këto? Çe ki? Çe ki kalop i njerëzve an çifotët. Në deruar sapondoll raft neve gjithsej nuk kash ajo nuk kash ajo çka po e mendojnë njerzit se ash takisha me dije se edhe atë fateli që i futti prej transistorit tan vesh me ndëgju dëgjom mirë atë pënë në transistorin që futën vesh me ndëgju që tërkuim mos me i bën zhurmë mbas darke ta kisha ndërmend se edhe në aparatel ashtu të hin vesh shumë për saht ashtu të hin vesh shumë rregullim aty ti sa mendon se si asha hajrin Atë që ma shumë jetë e a ja pashërën Sjetët i që ka pëndon A pse, që ka ka se Unë, allahu më tha muë Allahu e alemu Allahu e alemu hajtë Allahu i zgellë për nga mërët Për nga mërët nuk zgellën me vota Hajde po votojmë ka për e bojmë për nga mërët Zgellën me vota depotetet Zgellën me vota kretari bashkëtis lokalis Si doje mu zgellë me vota Si mu zdoje nuk zgellën U zgedhen me vota ak ministrat, nuk zgedhen me vota pengamert. Tha, e po qish rrëll të ato pra? Sa Allahu e ja alemu, hajithu e gjalu risalete, Allahu e din kënd e zgedhe pengamert. E kënd e zgedhaj, pra? E zgedh njërin për njerëzve me disa kushte. Ato kushte janë sejtësili pengamert ka ardhën këtë botë prej familjes më të ndershme të familjeve të kozve nuk këndodhë që zotit që i pëngamar prej familjeve të amoralshme nuk këndodhë që zotit që i pëngamar prej një familje a një prej asaj familje ka vjel së mundët familje e pëngamarit të ademi a familje e ndershme pa morë parasish këfazat e besimit ato ishin të ndershëm ato ishin të ndershëm se u ishin, ishin qabën ato ishin të ndershëm se emlo ishin qabën ato ishin të ndershëm se kejt haqive në gjitha kohat Ju dhanë me hongre dhe me pije dhe ju banën konak. Ju banën konak. Ato u kujdeshin për qeshtin e gjonave të shenjta, edhe të ato s'ka pas vedhje. Nuk t'vedhë kja arapi. S'ka vedha jasnë herë. A i shte gjahin dherin pikën e fundit. A i qikën e vetës t'iken dhe gjallë, po pasu një në hujë se vjërë të fare. Se ishte trektar profesional, a ju thonë të gjash muj me deve në shamë, gjithë gjith verën e gjash muj me deve një menë. 3.000 km më nion, 2.000 km më nion, në kom i bante për trekti, a ma thedon të pasun në në huj. Allah u prektive e nëzirri për nga mërën tërë, prekti fisit e nëzirri, prej fisit më puntor, prej fisit më të ndershëm, prej fisit më trektar, prej fisit më bujar, e nëzirri për nga mërën edhe a i tha, anë a khijarun, këtu tha, hadisin e vetë, anë a khijarun, min khijarin, min khijar, tha unë jam i zgjithur, Sejdiu weldi Adem fa anyam zotriu i djem vet Ademit do thot iativet qi kan kalu edhe iativet qi do te vin. Unsa jam zotri. U munduan disa njerëz me zduk fjalën zotri than nuk ban me than Rasullullah zotri se zotri qen ka vetëm Allahu xhella xelaluhu. Allahu te kondër te reprezanton Kurani ka thon wa sayyidan wa hasura për Yahya alayhi salam ash-seyd ash-zotri. Pra njerëri mundet me qen zotri. Es ka thundet me qen njerëri pra Njeri s'mundet me qenë, ata që qe pëjanë veshin sot. A këni pash ka përsojnë sot? Zoti patos në lu. Po zoti pandeli majko. Po qështu përsoj? U mush me zot në plët. U mush me zot në plët. U bo në shkratu bo, po, u bo harabu bo. Po. U bo gja helijeti i para për nga marit anë i sratu sëlam. Po me em nga shumë qerë, me em nga qerëm interesantë. Ubo që ajgjahiljet ubo. Hit s'ka fi e ndryshimi pjasa i fazës para për nga meri stike, para përse me orë për nga meri. S'ka asë një ndryshim. Ata i thëshin hubel, zërt. I thëshin let, zërt. I thëshin uzza, zërt. I thëshin jagut, zërt. I thëshin jahuk, zërt. I thëshin nësër, zërt. Lëj, lëj, zërt, nashka spartë. Adhin i ndëruar i gjemot, pak ma A dini se fjala perendi as gabim. Edhe prej fjalës perendi duhet më ushkul, me të vërtetë duhet më ushkul se fjala perendi nuk as adekvat për Allahun, po fjala perendi përfshin në veten i grua të cilën shqiptarët pagane kanë njohur për Zot. Grua. Fjala perendi nuk përdoret në emrin e Allahut as Zotas fare. Allahu جل جل ال قائم نتعب نوته النوم apo hemni me mavidia tjersemni Allah edhe u krij. Çka çka çka e zoti Piloni zoti ki zoti aj. Q tash nisën e vëndrishe po thoin. E adhuroj, kto po thoi. Adhuroj. Filan njeriun e adhuroj, filan këngtarin e adhuroj, filan futbolistin e adhuroj, filan bokserin e adhuroj, filan hozhën e adhuroj. Edhe neve kam nisme na tho njerzit, jam adhurues i ligjëratave të jua. O oh, vllave jam i dashur. Oçuni dashur, oj biajem e dashur. Largoj prej saj. Largoj prej saj se kjo ka dal gradual çon alje kus duot. Kjo ka dal gradual çon shirk. Kjo ka dal gradual çon ortak. Ma pas 20 vite, ma 100 viteve, viteve. bota beti bot. A Rasul Allah, thonë do të thonë më për këtë, e ndaloi e ndaloi faljen e namozit mbi varre. E ndaloi, tha s'ka më u faln mbi varre. Tha Fas pse? Tal'anatu Allah 'ala al-yahud. Allahu yahuduti ba'th i kamallkuta i tëkha dhe të kubura e mbjaihim mësajgida të thëvora të pengamervet veja të i bëjshin gjami këtu tha a i nuk tha i bëjshin zotna tha i bëjshin gjami në dë gjë mirë të thëvora të kërëvërëshin pengamarin e bëjshin gjami atin admen e pasta ju falshin të ajvendi ju atinjerit ju falshin allahot po generata dit generata dit thëjshin këtu ka hi një madh këtu generata e të retë dhe këtu ka hi ajma i modi i joni. Generata 4, a ish paskon shumë i shejtë, generata 5, a ish paskon zëtë, e pas ta i banjshinat i sejtë. Ur në pravë, ta Rasullahi Latat, tëkhthë dhul kubura me thajgjida, mos i bani varrez dhe gjamii. Ta, all, jahudit këtu më mbënë, jahudit këtu si në qapënë. Ta shtë i adhuron, kanë këtarim të ne adhuron ma vonë, ne adhuron ndrishë, pak më ndrishë, pak më ndrishë A bash mundët, a mundët, që si mundët pra? Në para disa viteve, a ishbë qështu që shishim tashë? Jo, a u banëm. A, përna, a na vike që di neve me thonë, e, që i ka shqiptare? Ja, për ndryqë e për i bi, ka që të raullë. Kur ka përcajken, a përkatunin tonë dënigruë me kostim të shkurt, u dike, më një shkinë për opajë, më u dike, në kënë tonë qështu a kënë, një shkinë e opajë. E shti, shti shka u bës që t'i përmjëdis pazarit durë si t'u bo. Edha, a, a pëdhomin sit? Jo s'pëdhomin fare. Pra, po adaptojshen keqen nga dal, nga dal. Allahu gjëlle gjelalu, këtë temën tëllë që i kimin a këto, këto hajet e dhëtë, se ndëshin që t'i gjona, ko masko e qëjsh në pëngamar, i thirë shi njerëzit. Tha, a mësa që di, kur gjohës u bo? Allahu më qëjsh ahudi mu e pëngamar, me ju thirë. Me ju thirë, me Tha so, ju jeni ato pashasit e popullit Nohi që humbi. Wa zadakumullahu basatan. Tha bile te ju ka bë Allahu në ndrişim, tha so, juve të mire Allahu ju dha fuqi më tepër. Juve të mire Allahu ju dha madhrim më tepër. Se so, kumi populli i Adit ishin populli më i ashpër xhamati ndershëm, ishin më të fuqishëm, por ato sa Allahu Kurani al i al kërin fa zadahu basatan fi al-ilm wal-jism, Allahu yuzbriti maghriative në fuqinë tëp e rën fuqin dituri e ken Kurani Karim sura al-fajr nëse don me lezu për to komentin e asaj sure allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad fa najifa koha si ato skam krijuha Allahu mëllai si ato nuk kam krijuar asnjë më fuqishëm deri tash ama yonat kuptimin që shpjegohet në prokursia ato israeljat ato johedizmat e tha ishin kënë të mdoj, pra kësto, tha njoni ishin kënë të mdoj, tha qështë të mdoj, që njoni për ative e kishë musht një shpinë ndro në mal edhe e kishë prunë të shpia për er molit të të shpia veç shka i kishin med në tërkuzë, të dojë panë pasra veç shka i kishin med në për te i të kur gjo pa ato ishin të fuqishëm tha Allahu Gjëlle Gjële Luhën kërani kërim, a i drejtë fulli tha, lamjohlak mithluha apil bilat, e ledhina gjabu sakhra biluad, tha gurt e mdhaj, edhe ata mat mdhaj se na, rasat e gurit, i bajshin edhe i ndërtojshin shpit në kodër kështu tha Allah u gjelda gjelalu i ndërtojshin shtëpit e veta në kodër ki për nga mare ka pasve në linjën Jemen për të zërën jemin atë u folësot ash Jemenas i, i, i, i kabileve të Jemenit se kur ardhën disa di, di njerës për Jemeni i takun ashtë të alien në qytet Ethan Ysay pika jeni tha jemi pe Yemeni tha a dini yemen sa për filan kodrën than po dim tha është ajo kodra me një bari e mushjellun këty thas Alia a është ajo kodra tha me disa barna e me një dru i cili djegët i njohin i e veshun than po than po tha, tha, tha rafa sa kodrë të nove A ka plët që asë i kodra të mëgë le varkë? Sa në poja e mire lë mëminin. Sa janë kodra prej zalit ato? Sa në poja e mire lë mëminin. Sa janë dhisa shtëpit vjetra me gurt mëlajnë dërtu mati? Sa në poja e mire lë mëminin. Ne i kisë vjegu si nashka jemi preja që. Sukur nashka i dim. A gjelja sa kon jeme? Sa po sa. Unë nuk i kam pa ato kodra. Sa pa Allahu gjelle gjelalu së pjegojnë kuranë. Për ato, thë edhe shpjegoj, thë Muhammed A.S. edhe unë për ju të regoj juve tjemenve, tjemenit, se hudi A.S. mua tje ka varrin. Thë aja tje ashtë i morosën. Thë Allahu inë, ullëdhina, gjabu, sakhra, biluad, thë natë fejluginën ato kodra, i ndërtojshin shtëpijit e veta. Ndroj historija, ndrun gjonët, mas ju në gjithë emnin firavonistik, kësa i gjonë e ju në gjithë emnin firavonistik e e gjithjanistik, mir po kto ishin këto ishin të fuqishëm tha wazadehu bastatan fa allah yudha yu vender yudha ju boni ikram me madri me fuqi të mëdha pse s'po i besoni allah xhën lezelalu e sa a kehor e tana linabud allah wahde fa a kehor mena than ti boim na ibadet nje allah u nadhara ma kana ya'bud abauna Tha dhe talom ma shpine i badetin e baballarve Oh Me kash taku kja jet tash Pra hapi vesh mir Tha në hudit a le i selam Apo nasir me e besu Dhe me i bo i badet një zotit E na talom i badetin e baballarve Ton që i kimi gjed në ta Jo gjallarët Po haroni kejt Se na para 500 vedve Si një paskon musliman na Në këshire ti Hasani Iselit, Iselit i Mustafës, Mustafaj Beqirit, Beqirit i Shabarit, Shabarit Selimit. i Selimit, hajde o gjështish, qëta lena? Që bëhune për të kalzoj për të jakit komplikume? Selimi i Lekut, Leku i Palit, Palit i Ndremjedës, Nirmedia i Shirokës, Shiroka i Filipit, Filipi i Mijenit, e pavë? Kejt të ne katolikë. Që e pavë e saleta? Kejt të ne katolikë. E, pita i katolikit e gne kejt muslimanë, do me thonë kamilon thën e, e jo do vërtet yemi dinin Allahu xhallaluhu ve xhallasano e kush puna pitzkan pra kush puna kush puna sponsorizmi me inikti me inikti katomicin ne ve ineksionet katomicine po doin me na i dhon kuken ton me pik posta ajo ajo ajo ajo e reja ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo origjinali pitandemi qi ne kemi per qafuni dit e ju ka mer zhig dove ju ka me të zhik, do dhe ato kanë të drejt me ju me të zhik ja unë për shemput, nuk i sulluaj fare katolikës shqiptarë kanë të drejt me ju me të zhik 75% shqiptarëve janë, janë muslimarë kanë të drejt, se unë kanë të drejt edhe ato 15% mi, mi qitë këto edhe kanë dëshirë edhe ato 15% që kanë me të me dalë knena edhe ato ma shpejt bile duhet me e bo këta si duhet me shpëtu vetën edhe ato orthodoksët ma shpejt dhut me bo këta, kejt njërzia dhut me bo këta, ato pile kanë me bo këta, kan me, kjo ka me ndullë, ama qka me bo? Inekcija ka to mitinin, se, qka me bo që të sen, jo, shtu, a i ma i madhi, jo në i tha, ma është vakti islami, me është lurë endin fërës baballarve, kar vakti, me është lurë endin fërës baballarve tunë, Ës kumë kthitone, po pra, kumë shku me anisim me besues se Allahu janë, edhe ai e kani gjall, ai gjalli kani non, Allahu s'ka grua, edhe në midis katon me ndërtoi një kish. Me ndërtoi një kish bukur edhe me udana ndih pjesa po me pasna, edhe kish na akşam, edhe me pas edhe një kish para akşamit edhe një ezan. Na akşam ekto program mas para me pas në xhami, me pas vetëm një kish. Kja program mos habit. Kja është programume, kja program i njerëzve. Ato kanë të drejtë me bën këta se sej cili donë me të përfitu. Sej cili donë me të përfitu. A kete drejt, as kete drejt, se dhjune. Dje u informova se në përzirët e kumanovës po hesin ato që i gjepolëm për ta, ka djanit, kanë gjetë argatë të na papare, kanë, po hesin në përzirët e kumanovës me i therë administrator të zireve tonë atë biznisit në ka djanizëm me hi. E njone që i shpa i therë ka? Budal, kapsh. Hajde, apo vend të organizata junë. E po e prit njëri, po thotë çfarë, un po rri aty. Çfarë organizohatë? Tha, i i stavaltë tratim me zeb. <gjë> na kemi pasni 5, 4, 3, që ti pari fo. I stau na imin stavaltë tratim me zebimi. A do po mirë me çka po mduhet, tha, i stavaltë 3, tha, tha, tha, alat parin se kam dhënë bashmir. Ishte i certaj ai, i certisht ai aty në karikë që ishte i ulup. Po ona lafa që parin s'po di mirë, tha drej stavaltë 3 për izat zotit. Tha jo, josa, që qëtash? Jo, josa, mëzor josa, po deshta që të qësë prej vetit e mështë lanë në rësirë. Qaqë mëshirë, qaqë rahmet ki, po donë mështë me lanë në rësirë, kinë se muslimoni në kanë shmi në rësirë, na, e po vinë ka djanin për pakistali për hindije me nëndërë në eve për arsine. Po i tha, mështë me lanë tërë me shku poshtë. O, oh, vëllavi jam i nderuarë. Kjo nuk ka këto me shekuj. Kjo çishja pro. Sterisod Haşa, Terizos si jam musliman, çetash bona musliman. Ja po u kri, ja për shembull, ajo gruaja e Skupit, Maqedonasë, e cila e ke ishte emrin Olivera, e pranoi para neve islamin para dijavë. E pranoi islamin para neve, para kanveton, para guinveton, para dijavë. Etashe koim nin vahide. Ai do të tasdik, kur do të, sa do të më prit kjo për me thon fola të makmitinat për më pas. Mizon hajdet të mas, çka u ban? Se feria e babalarëve tuansh ndrishet. Ju sa kjo? E kanë pas babën se kanë pas babën. E kush e kupton pra, kush ka dëshirë me dit? Çka kjo ju shqiptarët keni qenë para 500 vetë katolik e çka duhet me bë? Çto po pisin pra? Çka ka pas Muhamedi babën? Çka duhet me bë pra ai simas babës? Çka ishte gjish i Muhamedit? Çka ishte stërgjishi i tij? Çka ishte paravizi i tij? Uto janë, këto janë grupun me shekuj e kemi pasës, e kemi pasës, pra mos lejo, që edhe a i shka din më pak se ti, me të lohatë në këtë pojmë, su i kështu mëra, na jemi ka në katolik para 500, që ti jemi musliman, më kurës do të jemi katolik, musliman do të vdesim, ato shfarët kishin dëshirë në tjenë, shfarët kishin dëshirë, shfarët këtë dëshirë se për kjo punë e lirë, Allahun kur an i kërim surët el bakara në ajetin, diqin e 56 sa, le i ka të bejë në rrush dhumin e lgaj. Në ajetin diqin, e tasë dhe gjash, registrojesh kodishpia, që le musafin kom kom komentin e shkuroni qip. Dhe la i krahe fit dini, ka të bejë në rrush dhumin e lgaj, s'ka dhun din. Ash e vërtetan shash, edhe ju e vërtetan shash. Kur kosh kërkan s'ka drejta me dhunu. Ama, kejt kan drejta me thonë. Kejt kan drejta me thonë. Edhe dhët vetë, po për m'dokën mu shumë, edhe dhët vit, Më knena bile pak, po unë vejt pëtham po Kime i pa njerëzit me strajca të dera Me strajca me torë, kur dili sa bale Urna, hajte, që na imi dëshmitar të Jehovës Ato janë të fungjeru, pa në katon juve në pak si marrë me arë Se e dinë se këtu ka shkamos Këtu ka jak micin, këta ka mula micin, ka apës micin, ka imam micin, ka muezin micin Lëj, lëj, inekcione, ka së nuk dhe për të në fare Ama do të vinë Eh, tash, kështë do të vene pra, këtu në katon Kështë do të vene këtu? Këtu do të vene a i katunit, a i vendit, a i vendati, a i maj dokti që do të abindin dëshmitartë e Jehovës e dëshmitartë e Kaljanive, e do të akesh në sofor, do të akesh shpijës, a i do të të që, na imi dëshmitartë e Jehovës, Gjermanishti ven Jehovës të tojgën, e shka bani ju ti do të pitë, shka, shka, shka propagandoni ju, shka bani, shi që, ojalar soin islami fosa xheneti anabdunjo ajse anabdunjo an ket dunjo këtu ashtonaç programi atime asht në ket dunjo këtu kjo dunjo në ditë për ditë ne ka mu shndrruën xhenet sukur ska çu shtu veç kur të bota hop edhe s'kam me pas lut të neska me pas më parë s'kam me pas arm s'kam me pas lut s'kam me pas xagderdhë e ti ja nis ka pa lëng me pikuku këtu për goje se s'kam me pas luftë e unë po të tregoj tash pra e di mbas 10 vetve mbas 20 vetve se u kuk Kështu thu, ku shama i rinë gjami Këtë kur, kur takohet me to balë për balë Këtë ku, ku Hoxha i jonë Sa i shkoni me qëm Pa i kish pas me më të dunjo Së kur, kur në ka kalzu për këta Po na e ku ishmi se se ka vaktin Bile ki mu abet Dhe s'ka arë, s'ka luft Dëtë ketë paq Edhe dëtë shëndrohet Kjo botë në gjemnet Këta janë parimet e dëshmitarve Tjehovës ë tani ska ka kjo kuptimin këtë, kjo e ka kuptimin i hodhat janë jehudi, ka janë një jehudi. Ky e ka kuptimin, bini ju musliman flini, se s'do të të armë do të ket paqe, do të ket xhenet, a na prodhoim çka? Na prodhoim rreth plan 153 miliard dollar vlen, na aj një çfitë me mbi Bagdad edhe mbi Irak, çka ka dje po po shënon, na kenë shkojnë mars Na shkojm mërkur, na shkojm ndejte, na shkojm xhumo, na shkojm çtun, shkojm dill, shkojm në han. E keq do dill e hanë e morta e mërkura, Venera, Etja, Xhumoja, Premtja. Keq këto janë tolat. A ju këto 7 dita ju flini. Bën se do të ket pastë që më do të bë. E ato janë shumë të veshur mirë, janë me kravata, janë me çantat e rrepta, literatur shqip, literatur serbis, literatur maqedonisht. A dit turçe? Po turçe më ne era, ditë rbeski. Tërbeshki, shfarët të i shqipë katunarë që Kejtë në qonë të hadër në E huh, të të utënë Të tonë të kurgjope A për shabë e këto Të gjallar të tonë të kurgjope A ma ka pru të njëare Sfëtve, sfëtve të betë të dera A ma ka pru të dera të njëare Unë të kam pru të dhe dera Unë të kam pru të goja Unë të kam pru të vejshin mrena Unë të kam gjellë vejshin me burgji Fi një qinë Fi një qinë Unë për të futin krije mrenda, për të alon dhamër mrenda. E mëti më shumë më me menë, më gjithë mënë se kjo bot është poligon i manevrave të shumtuara. Poligon i manevrimeve të shumtuara. Në esër, do të vazhdojmë, insha Allahu Taala, me kaqë lillahi l-Fatiha.